Джон Марс. Суджені. Розділ двадцять перший. Менді. «Вибачте», – бурмотіла Менді, тамуючи нападну доти, – «мені справді час іти». Раптом їй геть перехотілося бути тут, на поминках чоловіка, якого вона не знала. Тим більше, що вона аж ніяк не сподівалася нарватися на розлючену сестру яка допитуватиме щодо вигаданих спогадів про нього. На Менді, здавалося, насуваються самі стіни. Дарма вона сюди прийшла. Але Хлоя, Річардова сестра, міцно вчепилася їй у плече та не давала втекти. «Ні-ні», – наполягала сестра. «Ти мусиш розповісти, хто ти така, і чому брешеш, вигадуючи випадки, яких ніколи не було?» «Я... я...» Ти хоч дружила з Річардом? Менді мовчала. Я так і думала. Ти, напевно, років на 10 старша за нього, так? Отже, ви не однокласники. Ти з тих хитих жіночок, яких він тренував у спортзалі, а вони постійно підбивали до нього клинці? Або ти з Боченка, який приносить задоволення просочуватися на похорони незнайомців? Ні, Менді воліла, щоб Річардова сестра не думала про неї погано. Хоча було доволі очевидно, який вигляд вона має. Ні те, ні інше. Тоді хто ти і чому ти тут? Менді щосили заплющила очі. Він був моєю ДНК-парою. Що? Кілька тижнів тому я зареєструвалася в ДНК-парі, а потім дізналася, що моя пара також замовила цей аналіз. Але коли я захотіла з ним познайомитися... Менді замовкла, почуваючись повною ідіоткою. Виявилося, що він... він помер. Це був Річард. Хлоя помовчала, змірюючи Менді поглядом з ніг до голови. «Ти знову брешеш». «Чесне слово, ні! Дивіться!» Менді розкрила сумочку і видобула звідти роздруківку листа від компанії, в якому йшлося про її ДНК-пару. «Тоді навіщо ти тут?» Лагіднішим тоном запитала Хлоя, вивчаючи текст перед собою. «Коли говорити вголос, це звучить безглуздо, але я хотіла з ним попрощатися. Останні пару тижнів я оплакувала чоловіка, якого ніколи не знала, і дуже хотіла дізнатися про нього більше. А тут кожен має спогади про вашого брата, а у мене немає нічого, тільки ім'я та кілька фоток, скачаних з інтернету. Я слухала ці всі історії і сама захопилася, вибачте. Це було по-дурному. Я захопилася. Я вже достатньо доросла, аби знати, що так не можна робити. Я не хотіла вас засмутити. Здається, я тебе зрозуміла. Хлоя взяла дві скляночки з вином зі столу і простягнула одну Менді. То що ж ти хочеш знати про річа? Менді почервоніла. Тепер, розмовляючи з вами, я навіть не знаю, з чого почати. Ось там наша мама. Давай я вас познайомлю. Ні, Менді знову запанікувала. Я не готова. То чому б тобі не залишити свої контакти, і ми зустрінемося, коли ти будеш готова? Хлоя простягнула свій телефон. Може, зайдеш якнебудь у гості і познайомишся з нею? Менді кивнула і боязко набрала свій номер. А тепер я мушу йти. Приємно було познайомитися. «Дуже співчуваю з приводу Річарда». «І я співчуваю», – відповіла Хлоя. «Співчуваю вам обом». Менді опустила погляд, прошмигнувши повз Річардову маму геті з церкви до своєї машини. Вона просто хотіла дізнатися трохи більше про покійну ДНК пару і на цьому закінчити пригоду. Але натомість щось підказувало Менді, що пригода тільки починається. Розділ 22. КРІСТОФер. «Ах ти ж сучко!» – голосно лаявся Крістофер, силкуючись видобути з її рота великий палець, котрий пульсував від болю. Зуби стискалися все сильніше. Крістоферу здалося, що жінка прокусила затягнутий у рукавичку палець аж до кістки. Але не можна ослабляти дріт довкола її шиї, допоки справу не доведено до кінця. Дев'яте за останні п'ять тижнів убивство – мусило стати тривіальним завданням, як і попередні. Як і з попередніми жінками, з новою ціллю він ретельно проробив домашню роботу і провів повну розвідку її помешкання. Камери відеоспостереження – головна загроза для будь-якого злочинця, тож він викреслив зі списку дівчат, котрі жили поблизу місць їх скупчення. Камери могли розташовуватися на ліхтарних стовпах, вітринах магазинів, біля шкіл, офісних будівель чи житлових висоток. Також варто уникати камер на автобусах і автобусних дорожніх смугах, на таксі, станціях метро чи автоматизованих пунктах спостереження дорожньої поліції. Поки Крістофер не попадатиметься в їхнє поле зору, ніхто не матиме причини навіть припускати його присутність на місці події. Підійшовши до житла дев'ятої, він іще раз перевірив місце перебування жінки на трекері GPS. Терпляче почекав певний час, аби пересвідчитися, що вона сама. А тоді надягнув пластикові бахіли на кросівки, аби не залишати слідів. Зламав замок за допомогою вірного набору відмичок і зайшов до квартири, тихо зачинивши за собою двері. На місці видобув із рюкзака білу більярдну кулю і кинув її на підлогу, так щоб вона впала з гучним стуком. Тоді зайняв позицію, міцно вчепившись у дерев'яні ручки дроту для нарізання сиру, очікуючи на появу жінки зі спальні. Смерть дев'ятої мусила відбутися за випробуваною та безвідмовною схемою. Щойно вона вийде на шум і опиниться перед ним, він вистрибне, видушить із її легень подих життя, покладе її тіло у моторошній симетрії на підлозі кухні та зробить два знімки своїм полароїдом. Усіх попередніх, від першої до восьмої, дії Крістофера заскочили зненацька, і вони не мали змоги опиратися. Тільки незграбно дряпали собі шию, у марних спробах підчепити зашморк. Вони ні за що не могли подолати ефект несподіванки у поєднанні з Крістоферовою силою та рішучістю. Він зупинявся лише тоді, коли дріт вгрузав у шкіру і починав різати м'яз. Якщо стискати далі, то наслідки будуть надто неакуратними, а він не мав наміру решту ночі відчищати місце події. Але дев'ята підготувала йому несподіванку. Коли більярдна куля впала, він із жахом побачив, що відчиняються двері ванної, а не спальні. Він помилково припустив, що вона вже спить, і вистрибувати довелося просто попереду неї. Утім, навіть помітивши його, вона відреагувала занадто повільно. Крістофер устиг оповити зашмург довкола шиї та переміститися за спину. Вона ще не зняла підбори і тому миттєво втратила рівновагу на плитковій підлозі. Упавши навзнак, вона потягла Крістофера за собою. Той теж упав. Натяг дроту ослаб у метушні, і жінці вдалося просунути під нього пальці. Так вона знову могла дихати. Вона повернула голову, знайшла великий палець Крістофера, та щосили вп'ялася зубами. «Бля!» – Лемент Крістофера заглушали маска та балаклава. На коротку мить він був готовий навіть відпустити зашморг нашої жінки, Настільки сильним виявився біль. Але все-таки потягнув її голову на себе і заходився бити нею об підлогу. Коли почувся тріск її черепа, хватка зубів ослабла достатньо, аби він видобув свій палиці з рота. Ще двічі приклав її голову об підлогу, побачив кров, яка збирається у рівчаках між плитками, і усвідомив, що вона більше не опиратиметься. Хутко перетнув кухню в напрямку сталевої мийки, зняв рукавицю і промив рану під холодною водою. Оглянув. Усе не настільки погано, як спершу здавалося, але все одно треба зашивати. Тамуючи лють, обгорнув палець кухонним рушником, а тоді зробив два знімки своїм полароїдом. Після того став над тілом, підняв ногу і з силою наступив на обличчя. Ніс провалився, на суфле. Крістофер заходився копати жінку ногами, ненавидячи її за зухвалу спробу дати відсіч. А коли зупинився, то ребрам уже нікуди було оламатися. Узяв ножа із кухонної стійки і занурив по черзі в обидва ока, однаковими рухами провертаючи лезо за годинниковою стрілкою, аби повністю їх вийняти і розмазати по обличчю трупа. Вона не заслужила на розкіш лежати на столі патологоанатома, як усі інші, у спокої і у миротворенні, наче померла у вісні. Крістофер волів, аби той бідолаха, що буде опізнавати цю жінку, до віку запам'ятав її, як кривавий місиво покришених кісток, що його Крістофер зараз створює. Виснажений, він подумав залишити труп, повернутися додому і заповстив ліжко, але залишалося ще до 100 біса роботи. У кухонній шухляді знайшов тюбик суперміцного клею та залив ним свою рану замотавши поверх ізоляційною стрічкою. Так він дотерпить додому, де зможе обробити палець належним чином. Заливши відбілювачем мийку, аби не залишалося слідів його крові, ретельно промив підлогу, вимиваючи кров їх обох. Тоді запхнув ганчірку її в горлянку. За допомогою качалки, яку також знайшов на стійці, розбив їй зуби на дрібні осколки, з набагато більшою силою, ніж було потрібно. Витяг ганчірку разом із уламками зубів із рота, обережно склав і заховав у рюкзак. Не вистачало ще, щоб у її роті знайшли сліди його ДНК. Раптом завібрував телефон. Дзвонила Емі. Привітики, що робиш?» «Та нічого особливого», – збрехав Крістофер. Затиснувши телефон між щокою та вухом, він заливав відбілювач у рота дев'ятій. Відбілювач перелився через край і стікав по щоках. «Щоби ніяких моїх слідів там не залишилося», – говорив собі він. «Ти що, там пісяєш? Я чую, як щось тече». «Та ні, просто чищу зуби». З одного боку, Крістофер хотів покласти трубку і почистити все як слід. З іншого, його трохи збуджувала розмова з дівчиною у той самий час, коли поряд лежав моторошно понівечений ним труб. Жінки були настільки близько одна до одної. «Наскільки це можливо, не перебуваючи в одному приміщенні?» «Пробач, я не зможу сьогодні. На роботі страшений завал. На завтра у нас все в силі», – продовжувала Емі. «Так, домовилися». «Усе гаразд? Ти наче знервований. Просто втомлений. Треба поспати». «То справді поспи добре, бо завтра я тобі всю ніч спати не даватиму», – грайливо пообіцяла Емі. Крістофер усміхнувся до цієї перспективи. Коли вони закінчили розмову, Крістофер іще раз оглянув кімнату, задоволений результатом прибирання. І хоч як би йому хотілося більше ніколи не повертатися до зіпсованої роботи, він знав, що за кілька днів доведеться сюди навідатися знову, аби залишити тут свій фірмовий знак. Копнувши кілька таблеток знеболювального, знайденого в сумачці дев'ятої, щоб заглушити біль у пальці, Крістофер нечутно вислизнув із місця злочину в напрямку свого дому, дорогою завернув на тиху вуличку новозбудованих чотириповерхівок, пересвідчившись, що не привернув нічої уваги, обійшов будівлю ззаду та пройшов у досі незамкнені двері до квартири на першому поверсі. Більшість людей були б не в змозі витримувати сморід, який сповнював кімнату, але Крістофера зазвичай не турбували ніякі запахи, навіть запах тіла, що розкладається. Променем ліхтарика намацав обличчя восьмої. Природні процеси вже позначилися на її плечах, голові та шиї, а також на правому боці її тулуба. Шкіра вкрилася плямами і набула темно-зеленого відтінку. А її за життя худорляве тіло на кілька розмірів збільшилося від газів, які накопичувалися всередині, роздували живіт, висолоплювали язика і вибалушували очі. Судини проступили на шкірі, наче темно-корічневі прожилки на мармурі, а шкіра на руках і ногах блищала. Видобувши фотографію дев'ятої, зроблену півтори години тому, Крістофер обережно поклав її на груди восьмої. На вулиці дістав із рюкзака аерозольний балончик і відпрацьованим рухом наніс на асфальт чорну фарбу через трафарет. Відступив на кілька кроків і помилувався роботою. Силує чоловіка, що переносить дитину через потік. Усміхнувся сам до себе. Тепер восьму знайдуть швидко. Навряд чи залишилися люди, які не впізнали б його знак-візитівку. Розділ 23. Джейд Чоловік, що стояв у проймі вхідних дверей будинку, точно не був Кевіном, але був схожий на нього. На вигляд йому 25, трохи більше, ніж Кевіну. І також з бісавродливий, із білявим волоссям, хоча й темнішою шкірою та стрункішою поставою, ніж у Кевіна. У блакитних очах грають такі самі іскорки, як на фотографіях її ДНК пари, але ніс масивніший, а губи тончі. З острахом поглядає на розлючену Джейд, очікуючи нападу. Утім, попри всю люті і збентеженість, Джейд не втратила обачності та здатності тверезомислити між нею та незнайомцем мусить бути безпечна відстань. Дверця та машини не замкнені, а ключі затиснуті в кулаку, щоб за потреби швидко втекти, або й відбиватися ними. Ти хто? Точно не той, з ким я останні сім місяців листувалася, гаркнула вона. Незнайомець позирав на неї з сумішю цікавості, захоплення і страху. Джейд кілька разів відкрила рота, але так і не змогла сформулювати наступне речення. Вона бачила, за тим, як його груди швидко піднімалися та опускалися, що його щось турбує і що він захищається. Напевно, він не становить для неї загрози. Правду кажучи, єдиною загрозою в цій ситуації залишалося сонце, яке нещадно палило її білі плечі. «Пусти мене всередину!» – скомандувала Джейд, навіть не усвідомлюючи, що вривається в помешкання абсолютного незнайомця. Чоловік кивнув і відступив на крок у бік. Джейд піднялася на ганок, переступила поріг і опинилася у прохолодній і кондиціонованій вітальні. Свіже повітря дарувало насолоду її спітнілим потилиці та шиї. Коли двері за нею зачинилися, Джейд помітила низку сімейних фотографій, розвішаних на стіні над піаніно. Сім'я була нормальною на вигляд. Це допомогло Джейд трохи втамувати Бентегу через те, що вона могла напроситися просто в сцену з фільму «Техаська різанина бензопилою». На одній фотографії розгледіла чоловіка середнього віку, жінку та двох хлопців-підлітків. Старша версія одного з тих підлітків просто зараз стояла перед Джейд і не знала, куди себе подіти. Другим підлітком був Кевін, молодший. «Ти брат Кевіна?» Чоловік кивнув і пробелькотів. Марк. Джейд на кілька градусів утамувала свою лють. То де ж він ховається? Поїхав у місто, тихо відказав Марк. Не знаю, коли повернеться. Він уникав прямого погляду і постійно поглядав на двері за її спиною, переступаючи з ноги на ногу. Мені здається, Марко, що ти брешеш. Не думай, що я повна ідіотка. Ти знаєш, хто я? Він кивнув. «Тоді ти знаєш, наскільки здалеку я прилетіла, аби побачитися з твоїм братом. І якщо він хоча б щось про мене розповідав, то ти, напевно, знаєш, мене так просто круг пальця не обвести, і я цього дуже не люблю. Тож я не поїду, поки він не наважиться поговорити зі мною віч. -навіч. Мені пофіг, чи є в нього дружина або дівчина, я просто хочу правди, і я стоятиму просто на цьому місці, поки її не отримаю». Марк зніяковів іще більше, і забурмотів щось нерозбірливе. «Усе гаразд, Марку!» – почувся з дверей Кевінів голос. Джейд миттє обернулася до своєї ДНК-пари і одразу ж втратила здатність говорити від його вигляду. «Привіт, Джейд. Ти мене трохи не таким уявляла, так?» Розділ 24. Нік. О півдні бірмінгемський трафік на Колмор-Сьоркус зупинився. Коли туди прибули нік та салі, повітря повнилося обуреними вигуками водіїв та годінням клаксонів. Аварія в тунелі Квінсвей зменшила кількість доступних смуг із чотирьох до однієї. А поряд на цегляному пустирі нещодавно знесеної офісної будівлі зводили нову багатоповерхівку, і будівельники повсякчас чимось стукали, грюкали і свердлили. Нік подивився вгору, щоб знайти їхнє місце призначення, і прочитав напис червоними та чорними літерами у двох вікнах третього поверху. Масаж і реабілітація. Зі своїм досвідом реклами та маркетингу Нік подумки скривився від застарілих шрифта і логотипа. «Чому я це роблю?» – перепитав він. «Бо нам обом треба знати, що між тобою і цим чоловіком не пробіжить іскра», – відповіла Салі. «Маячня. Пробурчав Нік уже вкотре, відколи отримав листа про свою ДНК-пару. Я гетеросексуальний чувак, що ніколи не відчував потягу до чоловіків. По-перше, ніякої іскри не буде. По-друге, навіть якби у тієї іскри був найменший на це шанс, як це бляха можливо встановити? Це була іскра чи щось інше? Ти розповідав, ніби ще того вечора, коли ми познайомилися у барі, одразу зрозумів, що ми зрештою одружимося. Ти розповідав, як відчув тріпотіння серця. А тепер, заради мого спокою, я прошу подивитися на того хлопця і сказати, чи тріпотить твоє серце від нього. В іншому випадку, ти все життя себе запитуватимеш. Ні, мала. Це ти все життя мене запитуватимеш. А я все життя себе запитуватиму, якого фіга мені прийшов той лист про можливу ДНК пару, якщо поряд жінка, яку я донестями кохаю. Ніку, пара неможлива. Це науково підтверджений факт. Віриш ти у нього чи ні? Тож іди туди і подивись на нього. Нік глибоко вдихнув, а тоді взяв обличчя Салі в долоні та міцно поцілував у губи. Він намагався справити враження, ніби йому байдуже до ДНК пари, але всередині зростала цікавість до людини, з якою він мав незримий зв'язок. «Що ж, давай просто це зробимо», – зітхнув він. «Я чекатиму на тебе в кав'ярні, Коста, через дорогу». Нік видушив із себе посмішку для Салі і натиснув дзвінок. Коли двері відчинилися, він піднявся на три прольоти сходів та опинився перед стійкою реєстратури. «Привіт!» – ніяково посміхнувся він до дівчини з татуюванням троянди на передпліччі. «У мене запис до Олександра на другу тридцять». «Девід Сміт?» – перепитала вона, кидаючи погляд на екран. Нік кивнув, радий, що здогадався дати фальшиве ім'я. Якщо той Олександр теж заплатив за контакти своєї пари, Нік не бажав заздалегідь його попереджати про зустріч сам на сам. «Масаж шиї та плечей, так?» – продовжувала дівчина. «Так». «Добре, заповніть цю анкету. Алекс вийде до вас за кілька хвилин». Нік опустився в м'яке крісло і почав заповнювати анкету про свою вигадану болячку. Разом із іменем він вигадав травму хребта, яку буцімто отримав в автомобільній аварії. «Девіде?» -де? Покликав глибокий, але теплий голос за Ніковою спиною. Нік почув акцент, але не розпізнав. Обернувшись, він побачив у дверях усміхненого Олександра. так», – пробурмотів він. «Я Алекс», – чоловік простягнув руку. «Заходь, давай на тебе подивимося». Нік пройшов за ним до процедурного кабінету і сів на масажну кушетку. Алекс примостився навпроти на складеному стільці. Отже, розкажи, де були і чому. Нік сподівався, що Алекс не надто розпитуватиме його про деталі дорожньо-транспортної пригоди, бо він не продумував свою вигадану історію так далеко. Але Алекс обмежився загальними запитаннями про Нікове здоров'я і робочу рутину. Нік намагався не розглядати свого співрозмовника аж так відверто, хоча слід було визнати, Алекс мав такий самий гарний вигляд, як і на фото. «Ну, гаразд. Якщо ти не проти, знімай футболку і лягай на спину». Алекс побризкав собі на руки дезінфектант. Нік раптом засоромився своєї хирлявої статури, порівняно з Алексовими широкими грудьми, що виднілися під вирізом футболки. «Я трохи помацаю твою шию і плечі», – мовив Алекс, стаючи над ним. «Ох, бля, ох, бля, ох, бля», – думав про себе Нік, готуючись до Алексового доторку, і сподіваючись, що тіло його не зрадить. Ще не вистачало, щоби встали суски чи сіпнувся член. Він нагадав собі, що не раз п'яний ліз обніматися з друзями-чоловіками, і це жодного разу не провокувало сексуальної реакції. Він заплющив очі і заходився молитися, коли Алексові пальці торкнулися його плечей. А тоді... нічого. Він лише відчував, як Алекс натискає пальцями, Масажує вузли, крутить його шию на різні боки, просить повернутися. Нік із полегшенням видихнув. Потім Алекс попросив його перелягти на живіт і просунути обличчя у спеціальну діру в кушетці, а тоді заходився масажувати хребет, вирівнюючи за потреби ті чи інші хребці з голосним хрускотом. Попри дискомфорт, Нік розслабився достатньо, аби почати розмову А ти з Австралії? Ні, я Києві з Нової Зеландії. І як давно тут живеш? Трохи менше двох років, хоча віза закінчується. Старому все гірше, тож скоро повертатимусь додому. Співчуваю. Назавжди повертатимуся? Планую. Саме зараз із дівчиною займаємося її документами, щоби вона отримала дозвіл на роботу. Вона британка. У нього є дівчина, отже він не гей, сказав собі Нік. Вони в одному човні. В одному, звичному, однозначно гетеросексуальному човні. Поки Алекс маневрував і маніпулював плечима та шиєю Ніка, вони трохи поговорили про роботу, вільний час. Виявилося, вони зрідка відвідують одні й ті самі бари. Але крім цього мають мало спільного. Алекс віддавав перевагу спорту. Більшість вихідних, граючи в регбі... Він навіть із гордістю вказав на знімок свого аматорського клубу Солігал Регбі на стіні кабінету, а також гуляючи в горах чи займаючись альпінізмом із дівчиною. Єдиною фізичною правою ніка була пробіжка до автобуса, коли він раптом проспав. Ну гаразд, друже, на сьогодні тобі досить», – підсумував Алекс. У тебе було трохи вузлів, але все не так погано. Якщо симптоми ще турбуватимуть, за тиждень запишися до мене ще раз. «Чудово, дякую», – відповів Нік, вдягаючи футболку і куртку. Піднявшись на ноги з легким запамороченням, він визирнув у вікно третього поверху і побачив унизу Саллі. Усміхнувся сам до себе. Ця невелика халепа з аналізом не змінила їхніх планів. Людина, з якою йому судилося провести решту життя, сиділа в кав'ярні через дорогу, а не перебувала з ним в одній кімнаті. Потиснувши Алексу руку, Нік попрямував до реєстраційної стійки. Потримав телефон коло считувача, щоб заплатити, і усвідомив, наскільки безглуздо з його боку боятися виявитися геєм. Які ще докази треба, казав він собі, що ці всі ДНК аналізи шахрайство. Востанє кинув погляд у процедурну кімнату, якраз тоді, коли Алекс також повернув голову, і раптом, коли їхні погляди зустрілися, Нік мимоволі зойкнув про себе. Серце враз заколотало мов шалене. Очі розширилися, в животі все наче отот -от перевернеться. Судячи з ошелешеного виразу на обличчі, Алекс відчув те саме. Ваш чек. усміхнулася дівчина на реєстрації, вивільняючи Ніка з піддії чарів. У паніці він поспішив сходами геть із будівлі. Постояв трохи на тротуарі, спираючись на стіну і сподіваючись, що свіже повітря остудить, розпашіле обличчя. Що це в біса таке було? запитував сам у себе. Коли нарешті він знову зміг глибоко дихати, а його пульс вирівнявся, Нік попрямував до салі. «Ну що, як усе пройшло?» зо страхом запитала вона, коли він приземлився на стілець поряд. «Усе чудово, але не мій типаж». Нік усміхнувся і примусив себе розсміятися. «То що, ніякий мужик не відіб'є мене нареченого?» Судячи з інтонації, їй хотілося вдати, що це жарт, але запитання було щирим. «Ти справді вважала, що так може статися?» «Ні, ну, можливо, трошечки... так». «Звісно, ні», – підбадьорливо усміхнувся він, злегко цілуючи Салі в чоло. Вона простягла руки, міцно його обнімаючи. Нік кинув погляд через дорогу на третій поверх, до клініки, де, як він знав, залишилося його серце. Розділ 25. Еллі. Хоча б щось із ним має бути не так, переконувала себе Еллі, читаючи чергове повідомлення від Тіма. Відтепер у їхніх життях ледве могла проминути година, аби вони не написали одне одному. Зачувши вібрацію телефона в кишені, Еллі відчайдушно бажала прискорити ділові зустрічі, тільки б прочитати його наступну репліку. Вона вже виконала передплачений телефон і поділилася з ним своїм особистим номером. І хоч під час цієї першої зустрічі у пабі кілька днів тому вона так і не відчула фізичного потягу до Тіма, щось у його присутності здавалося їй милим. Тім не був у захваті від своєї кар'єри системного аналітика. «Така нудьга», – писав він. Еллі про свою роботу розповідала більш розпливчато. Вона повідомила, що працює на велику корпорацію в Лондон-Сіті, але його запитання про конкретну компанію свідомо проігнорувала, мовляв, фірма в галузі фінансів та й усе. Еллі знала, що не зможе вічно брехати, якщо їхня дружба триватиме, але поки вона насолоджувалася маскою звичайної людини і сподівалася, що він не знищить усе, пошукавши її в інтернеті. Після низки розчарувань Еллі вперше за багато років виявила цікавість до чоловіка. Її останні супутники на побаченнях хотіли використати її або як спосіб розширити коло бізнес-партнерів, або як нагоду презентувати ідею для інвестування. Інші неодмінно знаходили спосіб на першому, другому, третьому або четвертому побаченні заговорити про гроші. Ніщо так не вбивало бажання Елі, як невпевненість її партнерів у собі, або страх, що багатство Елі принижує їх якимось чином. Виявляється, у незалежній, багатій та привабливій жінці багато чоловіків бачають загрозу, яку потрібно контролювати. Маючи трохи за 20, Елі ще вірила у можливість закохатися в когось, хто не є ДНК парою. Зрештою, усе так і відбувалося за тисячі років до того, як вдалося виокремити специфічний ген сумісності. Але час спливав, і, проминувши тридцятиліття, Елі втратила віру. Вона ніколи не знайде спільної мови з людиною, несумісною з нею за ДНК. На побаченнях часом спалахували іскорки, але одразу ж згасали, щойно відкривалися очі на справжні наміри чоловіків. Тож тепер вона розмірковувала про наміри Тіма, намагаючись знайти недолік бодай у чомусь, і майже розчаровуючись відсутністю приводів для критики. У вівторок їду по роботі до Лондона, не хочеш десь повечеряти перед моїм останнім поїздом додому. Залюбки, відповіла вона, відчуваючи приплив тепла всередині. Хоч Еллі так і не зазнала миттєвої закоханості у перші 48 годин, про яку повідомляли 92% усіх поєднаних ДНК-пар, тім усе одно став для неї кимось особливим. Кожна пара унікальна, іноді всеохопне кохання потребувало кількох тижнів, тож Еллі не переймалася. що більше часу вона проводила в його товаристві, то більше відтавала. Але чи достатньо він особливий, аби довірити йому свою таємницю? Це вона вирішить потім.